Sziasztok. Egy teljesen új technológiával készítettem a prezentációt, ez egy böbes prezentációkészítő, ennek megfelelően sokkal több szívás van vele, mint a powerpoint készült volna. Egy nehéz kérdéssel kezdeném. Ki az, aki nem látott még ilyesmit? Ki az, aki nem ismeri fel a kezemben lévő tárgyat? van egy köztünk ilyen? Nincsen szerencsére rendben, ez egy úgynevezett könyv. Azonban, hogyha belegondolunk abba, hogy most már akár egy ilyen eszközön is olvashatjuk, a tartalmát, vagy ez még egy újabb és abszolút nem tervezett manőver, de akár egy ilyen eszközön is olvashatjuk a tartalmát, ugye ez negyedik jelent meg, akkor azzal kell, hogy szembesüljünk, hogy bizony a kettő között van pár lényeges különbség, és miután Ádám megkérte arról, hogy erről beszéljek itt keveset, én ennek nagy örömmel tettem eleget. Igen. Ezen a az igazából két lényeges információ található. Az egyik a nevem, minket Szemes Balázsnak hívnak, a másik pedig az, hogy a komplex kiadó alkalmazottja vagyok, nem könyvkiadás területén. Ezzel kapcsolatban még azt kell elmondom, hogy természetesen csak a saját véleményemről fogok itt beszélni. Ez semmilyen mértékben nem tekinthető a cégálláspontjának. Mehetünk is tovább. Alapvetően három téma részletre bontottam a, a történetet. Ennek az első része az a, a, tech, a technológiai különbség a kettő között. Igazából ami itt fontos, szerintem, az az, hogy még a papír esetében megjelenik egy fix szöveg a papíron, és azon az van, az ilyen digitális olvasóeszközök esetében változik. Tehát a, a tartalom az elszakad a hordozótól, a teljes mértékben. Ennek aztán elég komoly következményei is lesznek. Szintén elég komoly különbség a, a DRM, egy technológia kötöttség jelenik meg a, a könyv esetében. Még egy papírra kinyomtatott szövegnél azt mondhatjuk, hogy az ahhoz szükséges megértési készletünk, az nagyon lassan változik, ez ugye a nyelv alapvetően. Egy technológiai eszköz esetében ez, ez viszonylag gyorsan változik, akár néhány év alatt. Különösen, hogyha ezen valami fajta ilyen tartalomvédelmi megoldás is található. Új, új folyamat maga a kiszolgálás is a papírhoz képest, és igazából ami, ami még lényeges, hogy teljesen más az egésznek az a költség és előállítási struktúrája már technológiai oldalon is, amivel ezek megszületnek, és öm, maga egyébként a, a multimédiás forma az egy csomó előtt is kínál nekünk, amellett, hogy öm, nem kevés hátrányal is jár. Tehát öm, én nem hiszek abban, hogy öm, ez egy egyértelműen pozitív változás lenne, öm, és itt még egy nagyon érdekes jelenség van szerintem, amit én az könyvek eltűnésének hívok. Voltak régebben olyan könyvformában megjelenő tartalmak, öm, hogy mondjak egy nagyon szép példát könyvelés. Ma a könyvelés gyakorlatilag nem papíron történik, hanem különböző számítógépes alkalmazásokkal. Rájöttünk arra, hogy a szótár vagy egy telefonkönyv az igazából mindig is inkább egy adatbázis volt, csak ezek ki voltak nyomtatva és be voltak kötve, mert ez volt a, a rendelkezésre álló legkorszerűbb publikációs forma. Viszont ezek könyvformában e-bookként nem léteznek, mert sokkal hasznosabb adatbázisként kezelni őket, hiszen uh, relációs hivatkozásokat tudnak például egymásra elhelyezni. Ezek léteztek könyveknél is, hiszen szakkönyvek esetében találkozhatunk a jelenségekkel, hogy mondjuk a bekezdések be voltak számozva, és arra a könyvön belül hivatkozások voltak elhelyezve, de az sokkal kevésbé volt például kattintható. A második az a jog. Igazából ez a szlájdon két fontos fogalom található, az egyik a műpéldány, a másik meg a felhasználási jog, vagyis a licenc. A többi az ennek a következménye. Uh, miről beszélek? Arról, hogy a jelenlegi szerzőgi rendszer, az igazából a műpélem van rászabva. Erre rá az, ahogy védjük, azok a szabad felhasználások, amiket gyakorlatilag a jogtulajdonos sem tilthat meg a, annak, aki megvette. Az amerikai jogban például szabad felhasználásként, az európai jogban igazából nem szabad felhasználásként, de tartomilag azonosan szabályozott jogkimerülés, ami lehetővé teszi azt, hogy ha én megveszek egy könyvet, azt tovább ajándékozzam. Ez egy elektronikusan értékesített műnél nem fog létezni. Itt azt fogjuk látni, hogy igazából minden cselekvényünk az másolást valósít meg, ami szerzőjogilag egy releváns történet, innentől kezdve akárcsak a megítélés és az elolvasása is egy külön engedély meglétét feltételezi, egy olyan licenc szerződés, felhasználási szerződés létít feltételezi, ami nekünk erre a jogtulajdonos jogot ad. Ezt annyira igazából nem egyszerű lekezelni, mint annyira elsőre tűnik, hiszen um, erre még ráépül általában valamifajta tartalomvédelmi megoldás is, és akkor itt a technológia meg a persze már rögtön összekapcsolódik, ami uh, akár ki is olyan elvileg szabad felhasználásokat, amik uh, papír esetében minden további nélkül megvannak. Mi a probléma ezzel az, hogy uh, a felhasználási szokások azok a technológiánál sokkal lassabban változnak. Azt szokták mondani például olyan üzleti felméréseknél, hogy mondjuk egy emberi felhasználói szokás az olyan 5 év alatt változik meg. Pontosan azt szokták mondani, hogy ha egy felhasználói gyakorlatról információt gyűjtünk, az 5 évig validnak, jónak tekinthető. Ehhez képest a technológia sokkal hamarabb megváltozik. És amikor nem tudja megcsinálni az emberünk, ha úgy tetszik a user, azt, amit ő addig meg tudott, akkor ezt egyfajta veszteségként fogja értékelni, és azt keres, hogy hogy kompen kompenzálhatja és nagyon gyakran például illegális megoldásokhoz fog fordulni. Mivel nincs jobb kimerülés, ezért külön kell szabályozunk azt, hogy hogyan lehelyen ez például ajándékhozható. mivel nekem, mint például üzleti szereplőnek, egy nagyon komoly érdekem, hogy az én könyveimet valaki megvehesse ajándékba egy harmadik félnek, hiszen ugyanúgy pénzt kapok érte, és mind a hárman boldogok vagyunk a végén, ha ez jól sikerült. És hát ehhez kapcsolódik, mint egy ilyen ilyen sapkaszerűen ráül az előző két témára, az az üzlet. Hogy, hogy lehet ebből olyan üzletet csinálni, ami mindenkinek jó. Nagyjából az a helyzet, hogy a papír alapú kialakult egy olyan modell, amivel nyugaton kevésbé, Magyarországon meg rendkívül boldogtalanok vagyunk. Többnyire azért, mert a szereplők ebben a történetben a boltok, a nagy boltok. Miért? Mert ő náluk van a customer kontakt, és ott a legnagyobb a piaci koncentráció. Tehát az értékláncot megnézzük, a legnagyobb piaci koncentráció az nagyjából a kiskereskedéseknél található. És van egy csomó problémánk egyébként ebből általában kiadóként, az, hogy van egyrészt egy elég komoly elsúlyett költségünk, amiből előállítjuk a könyvet, utána a példányok előállításánál még jelentkezik egy példányonkénti költség is, és az eredetlen példányokat nem tudjuk hova tenni, a bolt az nem fogja átvenni tőlünk, úgy tűnik, hogy elektronikus formában egy csomó ilyen problémák eltűnik. Ez ugye úgy szokott lenni, hogy bizonyos problémák, de lesznek helyettük újak. Az egyik nagyon komoly probléma, az a kannibalizáció problémája, vagyis jön az elektronikus könyv, ami megeszi a papírkönyvünk piacát. Ez nem egy pozitív folyamat, mert ez úgy történik, hogy megmarad a papírkönyv is, meg lesz mellett egy elektronikus is. Tehát nem az van, hogy mostantól eltűnnek például a jobbdai költségeink, meg a szállítás, rakterezás, ilyesmi, hanem azt történik, hogy a kettőből egyszerre tudnánk nagyjából hasonló, vagy esetleg kicsit nagyobb bevételt realizálni, mint eddig, viszont az előállítási költségeink azok nőnek. Emellett az, az egy nagyon érdekes jelenség, hogy elektronikus áruk esetében a marginális költség, vagyis a plusz egy példány a költség az akár nulla is lehet. Nem feltétlenül annyi, de olyan szituáció. Viszont megnéznek az első költségeink gyakorlatilag azért, mert egy szervert kell üzemeltetnünk, vagy valamilyen olyan infrastruktúrát, ami ezt kiszolgálja. Ez mind szép és jó, hiszen rugalmasabb sziasz modelleket tesz lehetővé számunkra. Tehát például lehetővé teszi azt, hogy egy hónapra adjunk el egy könyvet, lehetővé teszi számunkra azt, hogy szabadon csomagokat alapíthassunk ki, olyan akciókat határozunk meg, amik egyik pillanatra a másikra megszűnhetnek, vagy éppen létrejöhetnek, viszont és ez egy elég komoly probléma egy erős versenyző piacon. Ilyenkor általában az is történik, hogy az árok elkezdnek lefele menni. Bárki, aki már befektette azt az összeget, ami az első költsége, az azt a pénzt nem tudja kivenni belőle értelmesen. Innentől kezdve, ha egy forintért adja el, neki már akkor is jobban megéri, mint ha 0 forintot papírtek. Hiszen plusz költség nélkül realizálni mi plusz bevételt. És Azért azt is látnunk el, hogy ö, itt nem történik meg az a fajta kánaán, nem, nem jutunk el abba a kánaánban, ahol egyszer csak a kiadók majd egy iszonyatosan nagyot szakíthatnak az elektronikus könyvben. Miért? Ugyanúgy ki fog alakulni, hogy ebben a folyamatban és aki a, a, amelyik piaci rétegben a legnagyobb koncentráció jelenik meg, ott lesz a piaci erő ebben a folyamatban. Ha megnézzük a külföldi példákat, ugyanúgy a, a customer kontaktnál lesz ez meg, tehát aki az ügyfélel kapcsolatban van. Itt ez nem úgy történik, hogy gyakorlatilag a boltok átállnak ide, hiszen a saját üzleti modellük az, hogy már egy csomó fizikai járóterületük alkalmazottjék, stb. Az egész üzleti tervük felépítése, az azt, azt mondja nekik, hogy, hogy ne hagyd, hogy a, a te piacodat kanibalizálja az elektronikus könyvvelet, te ne csináld. Viszont majd jönnek olyan technológia szolgáltatók, akik ezt meg fogják csinálni. Üm, külföldön az Amazon volt ilyen, az Apple tűnik befutni erre a tabletraki zenében megcsinálta, a Barcelona az, az úgy tűnik, hogy képes volt ezt megtenni. Magyarországon a bunklány tűnik most jelenleg a legjobb játékosnak ezen a történeten, és valószínűleg hogy az Alexandra és a Libri nem lesz képes megcsinálni. Viszont az is egy érdekes probléma, hogy elvileg az elektronikus könyvek azok szám, nem avulnak el, azok nem tűnnek el, nem égnek el. mindig megvan bennük egy példány, ott egyébként a technológiai javulás jelent problémát. Tehát az, hogy nem lehet belülük eladni például kettőt azért, mert elkopott, elveszett. Megpróbáltam pár gyakorlatilag Jóslatot, tehát ezeknek semmifajta tényszerű alapja nincsen, azon kívül, hogy megpróbáltam megnézni más kapcsolódó vagy hasonló áruk piacát, hogy ott mi történt. Nem egyértelmű egyébként a hasonlóság, hiszen ha megnézzük a zenét, akkor ott azt látjuk, hogy mondjuk a, a fájloknak az érték méretaránya az akár olyan, hát tízszeres, igen, akár tízszeres is lehet. Tehát az, hogy a fájl méretéhez képest mennyibe kerül. Ugye ez azért érdekes, mert a kalózkodásnál minél nagyobb ez az arány, az rosszabb hiszen mondjuk egy ö, filmet, ha két-három óráig tart letölteni, és egyébként 1000 forintért meg lehet venni, akkor ö, nagyobb eséllyel mennek el megvenni, mint ha mondjuk 5 perc alatt le lehet tölteni, és 10.000 forintba kerül. A, amit látunk, hogy gyakorlatilag majdnem minden területen jellemző egy átcsökkenés. Ez, ez nem egy általános történet, hiszen ez területektől is függt. Egy kis példányszámú, mondjuk szakkönyv esetében nem várható az, hogy az árak csökkenni fognak csak azért, mert elektronikus lesz. Attól függ, hogy mekkora a verse ezen a, a piaci szegmensben gyakorlatilag. Szórakoztató irodalomnál én azt tipperem, hogy átcsökkenésre kell számítanunk, hogyha e-könyvekről beszélünk. Növekedni fog a kínálat. Miért? Hiszen... Az első a költségek dominálnak, ezért aki egyszer előállít valamit, vagy valahogy ezt meg tudja finanszíroztatni, azonnantól kezdve nagyon könnyen a piacra tud lépni ezzel a termékkel. Ez azt jelenti, hogy akár ilyen hobbi ilyen különböző önpublikációs rendszerekben jelennek meg, új, gyakorlatilag rosszabb minőségű könyvek jelennek meg. Egyébként ez a magyar könyvpiacra, ez a folyamat egyébként is jellemző, hiszen ha megnézzük a számokat, az eltelt évekre, még ha a forgalom növekedett is, azt lehetett látni, hogy a kiadott címeknek a száma sokkal dinamikusabban növekedett. Tehát nagyjából reál értéken az álbevétel az, az idei évig nem csökkent, tehát a legutóbbi évig, tehát 2009-es évig nem csökkent, viszont az egy címre jutó bevétel az igen, ami meg azt jelenti hogy egyre több a fix költség és egyre kisebb a marginális költség. Amit szerintem még meg lehet tippelni elég nagy biztonsággal, hogy 3-4 nél nem lesz több a, a nagy piactereknek a, a száma. Tehát egész egyszerűen az a modell az nem fog működni, hogy a kiadó majd a saját webboltjában eladja a könyvet, és akkor a, az ember 15-20 vagy akárhány webboltot fognak figyelni, mert nem fognak. Azt mutatja a számítógépes játékok piaca, a, a zene, hogy itt néhány nagy domináns játékosra kell számítani. Ami azt jelenti, hogy viszont akkor a piaci erő, az itt lesz a legkoncentráltabb, és továbbra is ők lesznek a, a legjobb helyzetben. És e, még igazából ami szerintem egy nagyon érdekes történet, hogy mi lesz a, azokkal a, a fordításokkal, amik mondjuk közvetlenül és azonos feltételek mellett elérhetőek lesznek eredeti nyelven. Tehát e, lesz -e ezeknek piaca. Erre a kérdésre nem tudom, a választ szintén szólva. És e, utolsó gondolat. A, Szokták azt mondani, hogy általában ki kell találni új üzleti modelleket, és mondjuk zene esetében, a menjen többet koncertezni, csináljon speciális merchandise. Azt sem nagyon látom, hogy könyv esetében mi lehetne ez az új üzleti modell. Tehát egy felolvasó esznek szerintem nincs akkora vonzereje, hogy azért mondjuk belépti díjat lehetne szedni, míg mondjuk egy rock koncertnek értelemszerűen van. Vagy akár egy chip is lehet. És Ennyit szerettem volna elmondani, így nagyjából úgy éreztem, hogy ennyi fér bele a 10 percbe. Több két, nem, ez a 10 percben már nem fér bele. Valószínűleg több kérdést tettem föl, mint amennyi választ sikerült találnom, de talán közösen még megtalálunk egy párat. Kérdések vannak esetleg? Tessék. Uh, az előbb a, a, azt mondtad, hogy lesz mondjuk egy 3-4 koncentrált piaci szereplő. Na most a, a, az én tapasztalatom az, hogy nagyon sok olvasó kötődik a kiadóhoz, mint Brendus. Tehát aki galaktikát vesz, az galaktikát vesz. Aki agave vásárol, az agave könyveket vásárol. Ilyeténk a kiadókat nem érdekli az, hogy átvigyenek a terjesztésen, és a saját, adott esetben, webport hálózatot üzemeltessenek. És ezt e, szerintem nem kéne elvetni. Nem tudom, hogy, hogy a, a könyvpiac 3-4 nagyobb szereplője az, az milyen logika mentén jött előző, tehát de mm, értem A nekologod alapban volt, hogy a, a kiadó mindben megkerenti a saját olvasói bázisát, és aztán egy átlépe a terjesztésen egy működőképes modellthozó. Értem a kérdést. Én olvasóként nagyon szeretném, ha ez itt történne. Kénycsi. E, íróként meg, meg szerintem íróként, tehát ez gyakorlatilag nagyon sok szereplőnek a, a, a jót hozna ez a dolog. Azért nem hiszem, hogy generálisan a 3-4 szereplőnél több lenne, mert mások sem láttuk erre a példát. Tehát azt láttuk, hogy például kis játékkiadók, akik megpróbálják a saját weboldalukon értékesíteni a játékot, mondjuk a Steam által fizetett sokkal kisebb részesedésből, sokkal több pénzt tudnak elérni, mint amikor a saját weboldalán próbálnak közösséget építeni. Nyilván az egy sokkal heterogénabb, földrözilag sokkal jobban széttagolt piac, mint Magyarország. Tehát nem lehet egyezegbe ezt átvenni. Meglátjuk. hogy ez én, én így Nem mondani. csak ez, a játék kiadót azok nem adnak ki hetente, hogy két játékot. De hát, <gül> jó, de az nem kicsit. Tehát ezt azért valljuk be. De értelemszerű, vagy hogy a zenei kiadót nem mondja hát, az azt a, a, a vásárló, hogy én most elmegyek és leszek egy solid DVD-t vagy CD-t, mert fogja nekem a solid. Szerintem egy ember nem vesz meg heti két könyvet ugyanattól a kiadótól, de lehet, hogy vannak ilyenek. Na most, ha az E-nak az ára olyan lesz, akkor bőven előfordulhat. Persze, meg számos más izgalmas modell elképzeltük, például előfizetői modell. Egy kiadó azt mondja, hogy két te X összeget a legjelen tökéletebb rajongóitól, és azok megkapják az összes könyvét, ami megjelenik mondjuk abban az évben. Tehát itt egy csomó dologban meg lehet próbálkozni. Igazából ezeket ki kell találni egyenként, ez, ez nem egy egyszerű dolog. Ha, ha a régi modell szerint próbálnak tovább gondolkozni a kiadók, akkor szerintem az lesz az eredmény, hogy lesz 3-4 online weboldal, És ugye ne felejtsük el, hogy egy jó tartalomvédelmi megoldásnak a, a költsége, az, az azért elég jelentős lehet. Azt el kell felejteni, tehát nincs ilyen CD-nincs, papíron nincs, és ahogy elkönyvő sem lesz értelmes tartalmi, mert ez az első, mint a dolog, akkor a lehet. Ebben nem értünk egyet és én íróként azt mondom, hogy nincs értelme tartalom védelemnek. Mert ebben pont beszélgettünk úgykor, hogy a tartalomvédelem az pont azt fogja, azt fogja idegesíteni, aki készményesen megvette uh -huh. a, a, a könyvet és mondjuk szeretné a, a nót mert mellett mondjuk az Igen, erre azt tudom mondani, hogy igazából ezt jól körbe kell júzkézelni, hogy mi az, amit meg akarunk tiltani, és mi az, amit meg akarunk engedni. Tehát mondjuk az adobe a tartalomvédelem megoldása, ami az egyik nagy játékosnak tűnik ebbe a történetben, az rögtől hat engedi meg a felhasználást, annyi előírás van ugye, hogy a hat eszköznek ugyanaz az adobis account-hoz kell, hogy kötve legyetek. Gyakorlatilag a saját eszközödet beköthetsz hatot. Én azt gondolom egyébként, hogy a kalózkodások egy nagyon általános gondolatot mondjak, hogy egyrészt a jobb, vonzóbb üzleti modellek, az azonnali elérhetőség, tehát valami olyan, olyan modell, ami nem rosszabb például az illegális letöltéssel szemben, tehát nem lassabb, egy dologban rosszabb, csak drágább. Tehát nem lassabb, nem rosszabb minőségű, nem nehezebben megtalálható. Ez az egyik lábar stratégiának szerintem amit követni kell a másik, az egy ilyen közepesen, nehéz, vagy közepesen kegyetlen technológiai korlátozás. Azt látjuk, hogy a ek azért többé-kevésbé működnek. Tehát a, a játékok esetében például nem nagyon lépnek ki az emberek mondjuk a, a Steam által alkalmazott DRM keretéből, Zene esetében gyakorlatilag most már nem használnak ugye a drm nem lehet jó példát mondani. És a harmadik a harmadik lába ennek a történetnek szerintem pedig az egyre szigorodó jogi környezet lesz. Egyrészt az, hogy most már az Egyesült Királyságban, Franciaországban van olyan elfogadott érvényes törvény, ami például a többszörös illegális letöltésen kapottaknak az internetről való letiltását teszi lehetővé. És úgy néz ki, hogy ebbe az irányba mutató nemzetközi egyezmény is szövegeződik valamint emellett az egyes, hogyha ezek megszületnek, akkor szerintem vissza fog jelentősen esni a felhasználás, és az illegális felhasználás ezeknek a dolgoknak, és visszaesik olyan szintre, hogy azok ellen már reálisan lehessen például egyenként jogi eljárásokat kezdeményezni. Tehát ha Szentlák Ádámot lecsukják 50 évre illegális könyvletöltésére, akkor a teremben, akik erről tudni fognak, azok sokkal kevésbé fognak, Ilyen, ilyen cselekményekbe bonyolódni. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, bárki, aki látott jogot az tudja, hogy a jogérvényesülésének a jogkövetésének alapvetően három magatartása van. Az egyik, aki azért követi, mert egyébként is követni, morális vagy bármilyen okból. A másik, aki azért követi, mert fél a büntetéstől. És mondjuk nagyjából a harmadik nagy csoport az, aki, aki nem követi, de egy érvényes jogrendszerben ez olyan kicsi. Ez a meniség, hogy őket felelősségre tudják vonni, és meg tudják őket büntetni. Igen. Kicsit hangosabb, hogy úgy hát, A az Apple az Apple. Hát, az Apple modellje jön be, az azt jelenti, hogy mindenkinek mondjuk olyan negyedére, harmadára csökkent bevétellel kell számolnia. Tehát ott tartunk, hogy az idei év végére jósolják azt, hogy volumenben eladott darabszámban utoléri a digitálisan értékesített zene, a, a fizikai hordozón értékesített zenét az Egyesült Államokban. Viszont ez összegben sokkal kisebbet jelent. Igen, igen. Itt az a kérdés, ugye, hogy tehát a zenénél ott uh, teljesen más a hári Igen, uh, tehát itt egyrészt azt tudom mondani, hogy az Egyesült Államokban az általános jogkövetésnek sokkal magasabb a szintje, mint Magyarországon. Tehát ott egész egyszerűen erkölcsi okokból többen fizetnek érte, ha egy megfizethető összeget kérnek Magyarországon, a BKV-n is nagyon sokan bliccelnek, pedig ki tudnak fizetni a buszegyárát. És akkor ilyen különböző magyarázatokat gyártak. azért bliccelnek, mert ez most mocskos, mert lassú, meg mit nem. Ez, ez a magatartás szerintem nem változik elektronikus termékeknél sem. Um, az, hogy az Apple modellje mennyire lesz működőképes Magyarországon, ezt azért nem nagyon látom reális kérdésnek, mert az Apple zenéjét még most se lehet Magyarországon megvenni. Igen. A másik, hogy a zene esetében az Apple egy olyan modellt követett, ahol, ha megvettél valamit, az bármilyen eszközön használta, Tehát egy drm mp MP3-at, bármilyen számítógépen, hordozható MP3-on lehetszom bármilyen igen, azóta futott föl az Apple szolgáltatása az érdeleg is. Igen, a, a különbség az, hogy amennyire tudom, az iBooks-ban lévő könyvek, azok csak az Apple termékein olvashatók. Lehet, hogy ezt tudom. az a terület, hogy az az hogy szegmens, amit most a szenzór felmér, a fej, azonnal a támadási rendszerek arra, hogy a és sétboltokat rajzol be. Pontosan lehet, hogy ez lesz, imaginatív testes. Látott teljesen egy egy ab南, and, egy egy egy a egy Maga a egy egy egy egy egy egy egy Összeg kell kapni, hogy Egy helyre teszél egyetlen kis terrorista, amit szívem, amit köcsünk. Igen, ez Valamilyen szinten piaci koncentráció, lesz szerintem. A, a többi csörözés mellett, és köszönöm, hogy meghallgattatok!